І знову засміялися. «Бач, як піддоблюються!» – звернула жінка на Данила. «О, Данило Максимович!» Водночас виструнчились статурні висологубі-близнюки і, вітаючись, тиканули вогнистими чубами. «А ми не побачили вас!» «Де вже побачити короверто прахом, коли неодмінно їм треба то через річку, то через ворота перескакувати? Це ж буває вечеря, ми із старим, а вони скрадуться!» І один кінь всовує голову в одне вікно, а другий – в друге. Близнюки гигикнули. Хіба ви мали збитки від цього? Тільки одного разу воронець перекинув глечик з молоком. Ще гигикають. І звернулись до Данила. Все їм то червоне козацтво, то партизанська тачанка сниться. Їдіть уже вечеряти. Та ми зараз, і вклонившись Данилу, близнюки помили до хати. «Як ви їх відрізняєте одного від другого?» – дивується Данило. «Я ніяк не можу вгадати, де Василь, а де Роман. Я то відрізняю, а от Лаврін іноді помиляється. До чого вже вони один в одного вдались і вродою, і вдачою?» Кінь підійшов до жінки, поторгав її плече губами. «Бач, який довірливий! Це той, що молоко пролив. А що вже очі розумні, то ніби в людини. О, військо йде!» Короговки мають. Тітка Олена і руками, і всім тілом потягнулась до вулиці, голос її поглибшив, а під віями стрепенулась і загадковість, і жіноча зверхність, чи переможність. От ти розберись, що воно й до чого. Посеред вулиці з'являється журалиста постать з верховими вилами і граблями за плечима. Це знаряддя тепер справді чимось нагадало Данилові короговку. Чого це ти чоловіч так забарився? Вдавно бурмоз жінка. «Хотів, щоб хтось мене виглядав на воротях, той забарився». Весело каже дядько Лаврін, на тонкому засмахному виду він має вислі перчини вусів, що за півверсти пахнуть скаженнющим тютюном. Як тільки його терпить жінка? «Здравствуйте, Данила Максимовичу». «Я його Данилком зову, а ти...» «Вам, жінкам, більше дано волі до нашого брата», насмішкувато відповідає чоловік, скидає з плеча своє знаряддя і ставить по той бік у рід. «Діти вже, бачу, дома?» Примчали на хвилину, як оглашенні. «Гарніш, стоги стогував!» «Славні!» «От і минулося косовиця, та й заходить жнивовиця!» «А сіно цього року пахуче, немов приворотне зілля! Дихай, не надихайся!» «Людям перепаде щось», – повертає високочолий вид до голови. «Людям буде отава». «Уся?» – неповірив найкращий скертоправ. «Вважайте вся, окрім Круглика», – Лаврін посміхнувся. І на щоках його заврушилися кетяшини веснянок. «А що на це скаже товариш Ступач? на усе боїться, щоб хлібороб не розжився на хліб, на ложку молока чи копійку. От хто в пана старався б економом?» Аби тільки це зітхнула Олена Петрівна і відповіла на німотний погляд чоловіка. Страшно, коли людина жде чиєїсь помилки, як ворон крові, і зрештою сама стає вороном. Оце вліпила характеристику, здивувався і посмутнів дядько Лаврін. Посмутнів і Данилу, бо ж справді ступач нетерпляче очікував і його помилок, та й без них клював наче кібець. Щось і в поставі його є від хижого птаха. «Не будемо проти ночі згадувати ступача, бо ще в сон прийде цур йому». Нарешті озвалася Олена Петрівна. «Краще ходімо до хати, повечерюємо». І жінка може путнє слово сказати. «Що в тебе є?» «Свіжа картопелька з соминою і красноголовцями». Данило здивувався. «Так рано у красноголовці наросли?» «Після дощу. Іде не в осечняку, а в грабині». Такі краснюки, а сома цієї ночі Лаврін спіймав на цілого рака. Чоловік мій нюхом чує, де є риба, а от мисливий з нього нікудишній. Цей порох тепер не той. Почни своє, Лаврін вибачливо пустив посмішку в золоті вуса. І почну, і докажу, невгалає жінка, так їй хочеться докинути в щіпливе слівце. Якось з пересердя й кинула йому, хоч би ти одного зайця вбив. А мій ідоли відповідає Та я одного сплячу вухання до смерті налякав не пострілом, а голосом Гарно спав собі зайчик, знову посміхнувся Лаврін "Дойходимо до хати Спасибі, Олена Петрівна Я вже вечеряв на вітряку